doncs això que deia l'Ignasi, no? que en un moment determinat hi ha una organització feminista que és la primera organitzada a tot l'estat espanyol a on hi ha una dona anarquista claríssima que, que era la Teresa Claramunt, però hi ha una dona que, que després aniria cap a l'aboxisme, que seria la López de Ayala, amb aquells anys no ho era, però després hi ha una dona espiritista que era la Màbia Domingos Colegre, i això no enquadrava pensava com estan fent una organització si s'estaven tot el dia ballant i efectivament s'estaven tot el dia ballant entre totes tres però pensen que en aquell moment el que han de fer és fer un front comú de dones ajuntar ajuntar tot allò que les separa més que allò que, que les hauria d'unir i comencen a actuar públicament el que deia l'Ignasi enfrontant-se a la el pensament únic del seu temps i tenen en compte aquest front comú. amb altres homes i dones que, que les ajudaran i comencen a plantejar a la vida cultural barcelonina pues, aquestes coses que a elles eh, tant les preocupen per exemple, fan de, debats públics eh, i exposen pues, perquè l'Amàlia és espiritista i la Teresa explica perquè ella en aquell moment no els diu ATEA diu materialistes, perquè materialista, més, és materialista no és insulta a la premsa, eh? Tu eh, perquè eres ATEA i això seràs una desgraciada perquè no no creus en re, però en canvi jo sí que et dic el que és bo, etc., etc., però hi ha més el que les uneix que el que les separa. I a partir d'aquí comença una organització de dones importantíssima, no només la progressiva, sinó tot allò que han fet ara i després, i en què les utilitza, sobretot el desig de donar instruccions a les dones. Amb aquells anys encara ni pensar-ho fer o sigui, res de coeducació, això arribarà a 1901, sinó que elles obren escoles per nenes. Tot i que, per exemple, que ho explico al llibre, l'OPE de Iala ja és amiga d'en Ferrer i Guàrdia, que l'en que forma part dels cercles de Ruiz Torrilla a França, escriu l'Espanyol pràctic, hi han uns 10 o 11 contes de l'Ope d'Aïala que se'ns amb, si voleu mirar, és super divertit perquè és un dels mètodes d'aprenentatge de francès més ultra-radicals que he vist jo a la, meva, a la meva vida perquè totes les lectures que em proposa Doncs són Pimargall, o, o, bueno, que és una defensa també terrible de les dones, el text que hi ha sobre Pimargall, o tots, tots aquests petits eh, contes que fa l'Ope d'Aïala. És a dir, elles, Eh, estan, diguem-ne així, amb tota una Barcelona dissident de la seva època acompanyades d'això, d'en i Guàrdia Amb aquells anys encara no ni pensar -ho, en aquell moment ha obert la seva escola, i aquí explico un conte on ella explica com, com obrirà l'escola etc etc, però són amic amigues sobretot de l'Odom de Buen que ja és cunyat de la gent de Madrid de les Comunicada de l'Ultre Pensamiento que és el catedràtic d'Història Natural eh, són amigues d'un abogat dels obrers que ha de marxar durant l'època del pistolarisme a Madrid, perquè se'l volen pelar, perquè és l'últim d'enlairet... Radeo Polvor, es puntaquea, es I, punta es que punta i, I trobarem també el Cristòforo Nitran, que serà un dels pensadors més radicals de l'època, més profeminista de l'època, i que avui estarà injustament ignorat i desprestigiat. Com dic, tots ells fan front comú i de què es coneixen, tota aquesta gent. Alguns de la seva pertanyença a les loges masòniques a la nit, o sigui, Lo que deia Alain Iram, els seus companys de loge que estaran a Gràcia, algunes altres no, tenen encara la, la baralla entre si unes formen part de dintre d'una obediència que estan acollides dintre d'aquesta obediència en canvi després veurem que 20 anys després ja hi ha les obediències franceses que viuen aquí eh, on són mixtes eh, i algunes faran aquest trasbassament però hi ha una masoneria a on no he passat a descriure però sí que ho faig constar perquè per exemple el que deia la els únics que li, li reconeixen tot el que ha fet, són els masons, a la seva mort o anys després, però d'altres no, però totes formen part de, de les obediències masòniques Incluso eh, arribaré a dir que hi ha una mazoneria espiritista també, o sigui que hi ha una mena de, que, que no he trobat als estatuts, però hi han coses que no he posat al llibre, però que em van servir també per poder formar el llibre. Com dic, aquestes dones fan un front comú, actuen públicament, hi ha una sèrie d'actes que els he anat trobant la premsa, perquè això ha sigut allò, ha un caje de bolillos, perquè jo només sabia alguns noms. Clar, com per a aquestes dones? Jo sabia que hi havia la progrésia femenina, però clar, jo me'n vaig els eh, llibres que hi han sobre la clara i la progrésia femenina no apareix per allò, i jo els dic, ui, això fou inventat, algun historiador. Que és bastant cert, eh? O sigui, perquè quan un s'equivoca o, o s'inventa alguna cosa, llevant d'alguna manera que van dient que la primera associació era la progressiva femenina però clar, jo em vaig formar ximple per començar a trobar actes a la progressiva femenina i efectivament eh, hi ha poca cosa o sigui que érem valoritzant més les seves trajectòries que no pas aquesta progressiva femenina aquest que va ser molt afirmat però sí, he trobat actes públics que són aquestes controvèrsies que fan aquest compartir escenaris amb tots els radicals de l'època els progressistes de l'època hi ha una cosa important que no es deia quan es va escriure que és que hi ha tota la campanya de revisió del procés de Montjuïc, que ho de tingut detingut a la Clara Munt, i llavors veiem que la López de Iala, i no els homes, la López de Iala, una, fa una associació per ajudar els presos i sobretot a les dones i els fills dels presos. I a partir d'aquí es crea la gran organització de suport als presos de, de Montjuïc, perquè tots els detinguts per la de canvis nous són detinguts, portats i torturats a Montjuïc llavors trobem que la López de Iala està inserida en tot aquest procés l'única dona que està de tibos a Montjuïc bé, bueno, primer dèiem que era la única, ara ja n'hi ha en Constància i n'hi ha altres era la Clara Munt però després veurem que pocs anys després, quan detenen la López de Iala també la porten a Montjuïc, per perquè perquè s'havia implicat en aquesta campanya de defensa dels presos però ens trobem grans contradiccions per exemple, quan hi han capçal·lat tota aquesta revisió a de la de Iala quan arriba a Madrid que vol parlar amb un teatre on ha de parlar amb les rucs i d'altres republicans excels sols de l'època, doncs no deixen parlar perquè és una dona. Així veurem quines són les traves com aquella època s'imposava les dones. Per exemple, a Clara Muntem ho explico aquí, hi ha un mític obrer aquí a Barcelona i no la deixen entrar perquè és una dona. I que un mític obrer era un espai per homes, tot i que el text estava a tope de dones treballant. I d'aquí valoritzo la idea de la Clara Muntem de fer una associació, un només de dones. Eh? però fixeu perquè estan en un món tan hostil que ni els seus propis companys de l'oge o de partit o que sigui els, les deixen parlar i també explico és les coses que és aquesta crítica que tu, explico com aquest republicanisme cívic només vol donar una certa educació, no, no, o, sigui, diuen, no un meu, eh, o sigui, que diuen, tampoc nos volvamos locos, que la dirà té un company meu a l'Institut, parlant de l'agrafemista, o sigui encara estem dient allò, no nos volvamos a volver, o sigui, ells dirien unes dones prou maques com que tinguessin cura dels seus fills per formar bons republicans, havia eh, una educació de la, del republicanisme francès, agents cívics, però no unes dones, en absolut, que fossin, pues, això, no sin ser metges o arribessin a la universitat, sinó que allò que, a, que fa tant anys la cultura d'ador, no? Sabeu que les dones pintin aquarela o toquin el piano, eh? Vull dir, no, però, vull dir, tampoc, anem a fer-ho tan igual. I Elles escriuran sovint, eh? Amb aquesta contradicció dels de seus propis companys. I, a més, les primeres biografies, per els hi haurà cronològicament, sobretot elles, quan escriuen, els hi fa tanta por que ho diuen, la Càndida Sanz, que és una de les primeres biografies que faig, sempre diu, la mujer ha de cuidar a els cosos en su casa, o si sigui, encara no s'atreveixen a fer un pas a l'espai públic i actuar lliurement. Després veurem que l'altra ja, aquestes sí, perquè perquè estan vivint el segle XX, eh, com la Maria Marín i d'altres, i aquestes ja són molt més agosarades, però les primeres no poden realment dir el que pensen, per això té tant de valor aquesta escriptura femenina. Llavors, jo que vaig fer buscar qui són aquestes dones, com les he trobades? Pues, bueno, ha estat un treball de 5 o 6 anys, o sigui anys que he tornat a barra amb aquest tema i he convidat totes les revistes espiritistes i la meva gran sorpresa ha sigut trobar que hi ha més de 25 capçaleres espiritistes a fàcil del territori nacional, o sigui que és important. Algunes arriben a durar 20 anys, com les les que fa l'Amàlia Dungo Soler de la i llavors, a partir de llegir les revistes, he vist qui escriu més o qui escriu menys i a partir d'aquí, a partir de les seves escriptures, intentat fer aquestes biografies que veieu. Per això, si els trobeu de la Bultipèdia, no us sortirà res. Per què? Per, perquè tinc que anar a buscar alguna que no hi havia, i per això penso que és important el llibre, i intentar visibilitzar, i ara sí, ara sí que altres companyes meves més joves podran seguir sobre aquestes dones, perquè ja saben qui són, Aquí explico on escrivia i si algun pagans pot compilar tots els articles de la Càblia de Sants o de la Maria Trulls o d'aquí perquè he fet l'aportació de dir, bueno, són aquestes. I aquesta vivia aquí, ho vivia intentat fer alguna cronologia, algunes no sé ni però més o per quan he que s'havien d'aquí, que s'havien d'aquí, que s'havien d'aquí, perquè estava inòcrata, que no hi ha ningú a públic, però una mica he tornat davant i una mica I totes, o sigui, intentat, sobretot, ja, que no són aquestes biografies i el m'he impressionat és l'escriptura ho he intentat, sobretot hi ha moltes que no sabrem mai qui són perquè m'han tenit la gràcia de que no els seus noms ja han passat al buit, però les que viuen a escriure les que viuen a publicar pues, poemes, els crits, etc etc, són els que apareixen al llibre i a més el que m'ha impactat és la valentia que tenen començo amb la Càndida de Sants perquè és molt divertida perquè amb una mena de seleccions del Riverdiges de l'època que es deia les, les mujeres espanyoles i americanes tal de era una mena d'enciclopèdia familiar o hi ha una narració de Catalunya que surt la vida o la mujer andaluza o la leixera no sé què, doncs aquesta, pim pam escriu dues, una és la sonàmbula i l'altra l'espiritista com si fos el més normal del món llavors ella, que és sonàmbula i espiritista explica, i els hi ha transcrit una part perquè em sembla molt interessant i perquè ella ho considerava com una cosa molt normal com perquè esteix amb un encipropel o sigui, això vol dir que aquella època això era normal algo que a nosaltres ens sembla molt estrany com dic, no començo amb la càndida començo amb la càndida qual cas d'aquí d'escriptures femenines però començo amb les primeres seguidores de Fourier, que una de les meves grans sorpreses va ser veure que Fúrier era espiritista, i això no ens ho havien dit mai a la faco, no? Vull dir, em vaig quedar molt estorada, si vas a les obres en francès de Fúrier, inclús ja, ja anava a cosmopolines de Fourier explicant aquesta... Aquesta idea espiritista que tenia té molt de sentit, jugar que té molt de sentit en l'Epo des molt, perquè és l'actor de forma que també era espiritista o sigui, l'astrònom que influencerà aquí en Paxoca i com agi solarlà, poc Roma o sigui, perquè trobarem aquesta línia tan important i en com es solarlàure però té també un, una baralla amb molts espiritistes perquè allò hi' havia estat iversata. El però fixeu-se perquè l'empreta és molt important. Penseu-vos a la casa de Comerci Solà es deia millor Urània, que és una de les obres de Flamarion, és Urània, que és la primera que es trasllueix al país. Com us dic, hi ha tota l'empremta de Fourier i Fúrier, el que per mi té molt de sentit, és el primer gran feminista dels pensadors utòrics, és el gran defensor de la dona, i trobarem enseguida, en seguida, 1841, l'explanació del sistema societari publicat aquí a Barcelona, clandestinament per la Fue de Gomón, una dona. Eh, que vivia en un falensteri, en aquella època mestre, filla de mestre i àvia de mestres que seran de, dels que tindran en ara ja una, una escola oberta a Bèlgica i ho porta el seu nom és a dir, dones d'empenta, molt progressistes a la seva època, molt lectores eh, que s'enfronten amb un món que els hi va a la contra com dic, eh, comença amb la Zoe de Gomón i aquesta explanació del sistema societari segueixo unes dones de Càdiz que publiquen els famosos pensiles, que són una sèrie de revistes. I per què varien revistes? Perquè continuament la Iglesia els de la revista i s'han de reinventar un títol que s'assembli per tornar-la a obrir. I, a més, són maquíssimes aquestes dones de Càlid, perquè són bordadores o si sigui, són cosidores. A la que poden, escriuen a la nit i tenen, de veritat, eh, mireu per internet alguna cosa penjada, i aquí dono un perquè tenen un, un llenguatge més actual o sigui, impossible, o sigui, és un llenguatge que encara avui podríem signar la majoria de nosaltres. Vull dir, és molt bèstia. I clar, tot aquest pòsit, tot això serà el que influenciarà totes les dones d'aquesta segona onada que apareixen al llibre. Com dic, molt desconegudes. O sigui, a la que veia jo que hi havia alguna mèdium interessant, i ho anava així és com arriba la Maria Trulls de que és una mèdium importantíssima de Igualada, que farà coses que avui en dia dibuixaria per exemple, ella hi haurà demanat que anar a una tira de rodes impedida, i estàvem impedides, oi, doncs es casa un noi 25 anys més no jo d'aquella perquè clar, com molt l'Amàlia amb una altra vida aquests dos els tenien estimat moltíssim o sigui que elles trenquen tota la norma social o sí, sigui, totes les barreres i per la mort de Maria Trulls, doncs ell publica les seves obres pòstumes a més, en castellà i un altre lliure en català és a dir, que també estan començant a estudiar en català en una època en què l'impost escriu hi ha bueno, una dotzena de biografies jo sobretot destacaria la de Domingo Soler perquè és l'espiritista per excel·lència res a veure amb algunes biografies que s'han publicat perquè clar, les biografies que s'han publicat s'han basat en el que ella va escriure però el que ella va escriure ho va adaptar una mica Llavors, quan fa les seues autobiografies s'ho modifica una mica ella es pinta com una dada molt solitària etc, etc, però que no en aquests que havia estat casada o sigui que té un, tot una vida anterior abans d'arribar a l'espiritisme i lògicament, com historiadora, no he pogut fer de la segona part de les memòries perquè les primeres les escriu en vida, però la segona les dicta en un amèdium des de l'espai exterior. I clar, jo, quan l'estudiadora eh, no Llavors, hi ha, això és una història. Llavors, ens diu que anà a buscar una mica quina era la seva trajectòria. Però fixeu nos en que és el que deia l'Ignasi, no? fins a quin punt creuen o no creuen, o fins a quin punt és una russa per poder escriure. Les primeres dones que escriuen, tant la Càrdida com la de Arras com moltes d'altres, diuen que escriuen obres eh, influenciades per experiències familiars, per el seu marit que es mor, en cas de la de Arras, o d'altres que el marit els inspira aquesta obra o la Gainza que és un folienistres total la Gainza escriu Leila o les proves d'un Espíritu que li he dictat des del més enllà l'esperit de la seva filla que escriu unes novel·les fabuloses eh? quan parla de Leila aquesta senyora escriu una novel·la ambientada en la Còrdova califal amb sultàries i, i de i de tot clar, sembla que és el que s'estava anant a aquella època, o els misterios de París de bouget sue eh? O sigui que realment, potser la manera d'escriure i de vehicular tota la creativitat és a partir de dir que una obra és mediúmica o que realment s'ho pensaven, però allò que està fent és escriure. I això és importantíssim perquè, clar, elles són les úniques que publiquen amb el seu nom real, no seu nom i a més qui els hi publica els espiritistes o sigui el servei, els espiritistes financiats a vegades per les loges masòniques o per pensadors o per gent que té diners els hi publicen i clar és així com trobem per exemple a la Matilda Ras un llibre que per un valor increïble que és història, conxa, història d'una pensadora. on explica tot el procés interior d'una dona a partir del segle XIX, dels primers anys per arribar a ser lliure lliurepensadora per desfer-se de l'Eglésia Catòlica qüestionant, per exemple, el diluvi, que és una cosa que es qüestiona, està de moda, en aquella època qüestionant el diluvi, que diu no pot ser que hagués estat provint 40 dies a la terra, tal, i comencen i ho barregen amb les teories de Darwin, o sigui però clar, ell explica com ha fet un procés intel·lectual important per passar a ser lliure pensadora i per mi aquest llibre té un valor increïble i ja el vaig trobar o sigui, clar, això he implicat, primer buscar-les buscar què feien, per exemple com trobo aquest llibre, doncs perquè està anunciat amb, amb una de les revistes barcelonines el cercle de la l'hulta del senyor Rosendo Arús ells diuen, no, nosaltres som materialistes però donem molt de valor a aquesta obra material de ras perquè explica com les dones poden arribar a ser lliurepensadores i em sembla molt important lògicament a vegades quan vas a buscar aquestes obres trobes la referència en cartronet vas buscar lliure i no hi és no, jo vaig passar algun cap allà per allà i vaig fotre foc perquè també anaven Eh, que els importants són els llibres que anaven molt bé per ensenyar el foc, per això deien alguns preparants. O sigui que han desaparegut i com no són escriptures de dones, no són importants. Per exemple, el llibre de la veïnça ho vaig trobar mirant d'internet, Prologos de llibres de mujeres escritos per homes. Llavors allà, i ella no se'n parla, però un tal marit, jo he fet el Prologa, llavors vaig anar a parar a trobar l'Eiva. O sigui, imagineu-se com per buscar les pròpies escriptures de dones hem de fer dicquè, ésíssimes ja uns doncs, quants ja, manera d'ha tinguda, eh, també olimpia. Vei com fan la la mare dels diosolers, hi ha un metge homeòpata que li lívora la, la vista perquè els conflueixen amb els homeòpates, amb els masmarians, els que curen l'aigua, etc, etc, no? Doncs, quan en ella li parlen de l'esplirisme, és divertit perquè ella són en riu de mateixa i ho poso al llibre diu verà que entretenida està hablando con los seres morts i los no muertos veurà que bien ja se lo pasará no? és la única manera l'únic moment en què ella una mica se n'enriu de ella mateixa eh? però explica això com coneix això i com hi van aparar l'espiritisme que potser això també és interessant moltes a partir no, de qüestionar l'Eglésia Catòlica sinó d'aprovar-se altres altres religions que donen més importància a la dona la majoria d'elles a vegades van aparar l'espiritisme perquè hem provat els protestantismes. És l'empoderament de les dones angleses, explica la Sheila Rotham, o sigui, els protestantismes permeten que les dones llegeixin lliurement la Bíblia i facin associacions de dones, ni que siguin particularitat. Aquest empoderament de les dones, que no el tenim aquí a casa nostra, arribarà a partir de l'escriptisme. La Sheila Rotham, i més ara he vist que vagi a apurar un trotxarro així d'ella, vull dir, quan ella treballa al ràdic al pis explica totes aquestes heretgies i a l'equip on som també d'aquí té donar part del que dic profetitzar, totes profetitzen que hi haurà un món millor però llavors aquí he ligat una mica eh, amb la imatge de la civila que havia estat treta a l'Eglésia Catòlica l'Eglésia Catòlica treu sempre la imatge de la dona dels llocs de poder, avui en dia encara hi ha representacions de la civila però fins a la transició la civila aquí era un nen presvestit perquè la dona no podia ocupar la part central eh, d'una posada en escena d'algú religiós, d'explicar eh, què passaria al món. Quan apareixen els mèdiums es recupera aquest espai de la pitonessa de, de Micenes, eh, o de la civila grega, etc etc. És una reapropiació de l'espai femení, ni que sigui el món de l'espectacle, que és això que jo deia quan l'Ignasi deia les modes. Arriben les dones, fan allà les taules, eh, les dones hem parat, passant de parar a la taula, de plenjar sobre la taula, fer-la ballar, invocar els morts, un espai femení, però després també el món de l'espectacle, per primera vegada, és la dona, quan fa de mèdia, o per a l'ego, o sigui, que també té, tothom està fascinat perquè què està dient la dona. Parlamentos inflamar, Poemas y palabras llenas de candela, hasta de que hiero, hasta lliro, que hiero, hasta que hiero, hasta que hiero, hasta que hiero. És a dir, que comencen, eh, des de molt avall, a crear unes xarxes intenses a través de la premsa. A través de la premsa es interrelacionen, però de més actuen, actuen a nivell de canviar consciència. Eh? Algunes de les anarquistes estaran detingudes i sobretot després de la diàstora del Ferrer Guàrdia, estan desterrades, la que la demont està desterrada, o sigui, han marxat, o sigui, hi ha una repressió terrible sobre totes elles, Eh, però fixeu vos perquè durant molts anys són molt importants. Però a partir d'aquí se les calla, perquè els hi fa por a les dones al carrer, els fa por la força que han eh, Això és una manifestació a favor de Canalejas, de la regla i del Candal que es deia perquè el que demanen és la llibertat de cultes. És molt bonic perquè les pancartes deien per la llibertat de consciència, això és el pendó de la progressiva femenina, i a dalt és molt bonic perquè tenen l'estrella de cinc puntes, eh, és molt un una estrella amb molt, molt de simbologia, tant a dintre de les lògies masòniques com dita de l'esperantisme, perquè són els cinc continents, o sigui que realment és, és, una, és important. Com us dic, no us explicaré gaire cosa més, només diu que al final del llibre inclòs les dones teòsofes perquè en un primer moment l'espiritisme i la teosofia anaven junts, ho explico aquí amb algunes biografies, i a partir de l'aparició de Madame Blavatsky i Annie Besant s'obren eh? i trobem unes dones extraordinàries, que són les dones teòsofes, amb un pensament intel·lectual riquíssim que traduïen directament de l'anglès. Són capaços d'obrir, durant Primo de Rivera, una biblioteca orientalista a Barcelona on ensenyaven yoga, i on es traduïen els savis hindús. O sigui, una cosa increïble i aquestes dones moriran a l'exili eh? algunes portant la editorial Cairós que el meu época, que encara li heu de llibres de la editorial Cairós però fixeu se perquè el llibre és divertit o és divertit perquè jo soc i ja ho diu ell que a vegades sembla que me però és terriblement pessimista perquè quan mires tot el que hem perdut aquest país jo ho poso de molt mala eh? perquè aquesta gent eren una élit intel·lectual brutal unes dones amb una força terrible elles i els seus companys i tota aquesta gent doncs, van marxar a l'exil i no van tornar mai més. Els seus homes, la majoria, els he trobat als llistats de Salamanca, millor feia 20 anys que estaven morts, però molts els se'ls segueix condemnant per masoneria o per ser pensadors. I una mica és el plany d'un país que haguéssim pogut ser i que no som, eh? perquè tot això va quedar esbiaixat. Llavors també hi ha les conclusions, però a mi em dol molt, em dol molt això, haver perdut aquest país, eh, per culpa de la repressió franquista, el franquisme mateix, però també per la transició. I això és no, això, una mica intentar obrir camins, i per això dius, les retxes sobre la mar, que diuen a Mallorca, no? els camins de dones, quan tu fas un camí sobre el mar s'acaba perdent. Llavors una mica és intentar aquelles que no se'ns perdin aquests camins, i una mica per això he fet el llibre. I ara sí que si algú vol dir alguna cosa... Sí? Digues, hola, hola. Uh, d'enhorabona de, un altre llibre de Dolors Marí, amb poca broma. Gràcies. I... Lliure pensadores, no? molt, molt interessant en aquest sentit. Me recordava Libertàries, un moment en què una d'elles representa Mateu Morral de veure tota la guerrilla i els engana, no? fa com un teatre dels sentits. Y no sé eso del teatro del sentits en Bolfil d'Ariana, la primera pàgina baix, hi ha un petit detall, no sé si vols fitxar o posa al fil d'Ariana. És la col·lecció. És la col·lecció. <coughs> Val, llavors ara, el polvorí de Montjuïc i si estirades envolupant el hilo de Arianna, no? I t'èm mola veurem amb... Una mica amb això, la llum, la ombra, la vida, la mort... M'ha ressonat i justament, ben de Mallorca, s'ha manat una mica en 700, a Porreres hem obert una fossa. Ah, sí? Que se fa al voltant d'aquestes morts. Com, com se'n lliure pensadores avui viuen un assassinat com els d'anem el Franco a Brasil. Que, que hi fèiem internacionalment amb una vaga de totes, no? Això és difícil, sí. Amb això de Porreres, et puc dir una cosa, jo formo part de la gent d'aquells de Porreres, hem fet una demanda a la justícia espanyola dient que això van ser morts violentes, tots aquests republicans, i la demanda ha estat dos dies ampliutjada i ha estat desestimada. O si sigui, Fixeu-vos perquè això vol dir el país que tenim, o sigui, ni s'ho han mirat, o sigui, no hi ha voluntat ni d'anul·lar els juïcis franquistes, i a Catalunya s'han anul·lat, però a Mallorca, com hi ha una legislació diferent, no s'ha anul·lat cap juici d'aquests eh, franquistes. I a més quan tu dius això ha estat una mort violenta, doncs no fan ni cas, això vol dir que, que la impunitat aquesta... Clar, això és un altre cos, no té a veure gaire amb les escritistes, però ja m'ho heu es preguntat, estem molt empipats perquè vam demanar als poders judicials que vinguessin a la forza de Correres, però ja quan es veu que veu que els ossos parlen, no, no, no hi ha voluntat diemna de tancar ferides o de, de dignificar el passat del país, no. Tu no sabes també, no? Molta geta d'associacions memorialistes, no? Que és es, que és comú. Bueno, deixem aquí. Gràcies. Radio Popori, Radio Popori, Teatre del Teatre del Teatre